care stați noaptea în casa Domnului. Noaptea înseamnă suferință, noaptea înseamnă încercare, noaptea înseamnă pentru creștin veghere. Când toți dorm, creștinul vechează. Lumea asta, sărmana, care nu cunoaște pe Dumnezeu, trăiește în acest somn al Păcatului. Păcatul este acel care face ca omul să nu-și dea seama că are un suflet și că viața de aici ne este dată pe pământ, nu pentru a moșteni ce este aici, că totul este atât de vremelnic, ci ne este dată numai pentru, pentru ca noi să alegem care viață ne place acea viață în lumină cu Dumnezeu sau viața în întuneric cu Cel ce este împotriva Lui Dumnezeu. Și e sigur că viața care este împotriva Lui Dumnezeu, stăpânită de cel rău, pentru firea pământească care, cum știm cu toții, omul, este născut în păcat, păcat care noi îl moștenim de la cel din tâi om, trage tot mai mult spre viața de aici și de pe pământ și omul în lipsa lui de lumină, de pricepere, alege viața asta care e așa de scurtă, e atât de trecătoare și Domnul, ca să ne adeverească și mai bine acest adevăr, a îngăduit ca Solomon, acel împărat puternic, înțelept, bogat, Biblia vorbește, el, cu gura lui mărturisește, am dat voi, inimii mele, să guste, să se bucuri de, din tot ce este aici pe pământ. Și el, acel care mărturisește, ca unul care, tot ce este aici, el a trăit, a încercat să vadă își găsește în ceva bucuria și desfătarea și el spune, nu, că totul nu e decât deșertăciune și goană de păvânt. Deci, acest om mărturisește și, din păcate, sărmanul, pentru că și-a dat voie inimii în felul ăsta să guste tot ce este aici pe pământ, n-a putut cele o mie de neveste care erau de alt neam decât din poporul evreu, pe nici una din acestea n-a reușit să le convingă să vină la credința pe care o avea el. Este singura numai din cântarea cântărilor că Încolo toate erau femei străine. Și când am bătrânit, sigur, toate au cerut să se facă acel zeu al poporului din care fiecare venea. Și Solomon vă da seama ce înseamnă când ai voie inimii. Au umplut astfel Ierusalimul de idoli. O rușine ce nu se poate vorbi. Sigur, sufletul lui este mântuit, că Domnul de la început l-a numit, că este fiul lui, copilul lui. Dar rușinea sigur rămâne pentru că Faptele rămân, știți, ele sunt iertate, ele sunt ispășite, dar chiar cel care a trăit aceste fapte, el singur nu și poate ierta. El singur va avea pe conștiința lui că atunci când a fost în viața asta scurtă, n-a fost sufletul. Predat, închinat Domnului fără a ține seama de ceva în jurul Lui sau de ce îți oferă lumea sau viața de aici, de pe pământ. Mântuitorul Iisus, care El, e Cel care ne învață adevărul curat și fericit, e Cel care ne spune despre lepădarea de noi înșine, a te lepăda de tine însuți, este singura metodă sau cale prin care omul poate ajunge cu adevărat fericit în Domnul. Pentru că atât timp cât încă ceva pe pământul acesta te leagă și te face oricum să fii cam un fel de rob, nu vei gusta niciodată de plină bucurie și de plină mângâiere și fericire pe care Tatăl dorește ca să ne-o dea. Că Dumnezeu Tatăl e cel care pregătește pentru împărția veșnică care va rămâne sufletele în așa fel încât așa se încheie lucrarea Mântuitorului după mie de ani, când totul îi va fi supus sub picioarele lui, cel din urmă care va fi supus sau pe care vabilul este moartea, după ce El însă și Iisus Domnul va da împărăția în mâinile Tatălui și Dumnezeu. Tatăl va fi totul în fiecare din cei ce vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să ne gândim numai cum va arăta această împărăție veșnică despre care cuvântul spune că în ea nimic cântinat nu va intra. Nu va mai fi absolut nimic din tot ce aici pe pământul acesta ne-am lovit, din tot ce omul nostru de-lăuntru a avut de îndurat, de suferit. Pentru un om născut din nou, să știți, dragii mei, viața e adevărat, în Domnului, suntem fericiți și suntem plini de nădejde și de bucurie, dar în același timp, Ceea ce Domnul sufere când vede ce se petrece pe pământ, când vede puterele Întunericului, când vede minciuna cum predomine peste întreaga omenire, când vede atâta uh, uh, formalism care nu are viața, nu are ceea ce dorește Tatăl pentru om ca să aibă, i ceea ce Tatăl dorește pentru om să aibă, este acel dar de care am vorbit mai înainte. Dumnezeu dorește să vadă în fiecare din noi pe Fiul Lui, să vadă în fiecare din noi cuvântul care s-a făcut trup, adică omul nou, făctura aceasta nouă. În vedea acestui fapt, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Iisus în lume, ca mel de jertfă, să ia din cale, păcatul care îl împedeca pe Dumnezeu să vină la omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea lui, dar care, din nefericire, a fost amăgit și căzut în păcat. De aceea, Mântuitorul, când vorbește despre dragostea lui Dumnezeu Tatăl, el vorbește un lucru minunat, și ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Când citim acest cuvânt al Mântuitorului, ni se umple inima de bucurie. Deci, ce poate fi mai minunat pentru un om decât faptul să se știe că este așa de mult iubit de Dumnezeu precum este Isus, Domnul? Că și nimeni nu se îndoiește cât de mult iubește Dumnezeu Tatăl pe Isus, Domnul. Și Isus spune limpede: Să cunoască lumea. Că așa e iubit, cum mai iubit pe mine? Ce minunat că avem așa un Mântuitor. Tot El e cel care vorbește în același capitol, când vorbește acolo despre mijlocirea lui ca mare preot. Pentru ei mă rog, dar motivul pentru care se roagă, pentru noi spune, pentru că sunt ai tăi și ce este al tău este și al meu. Nu mă rog pentru lume. Și pentru aceea pe care tu mi-ai dat. E o minune în viața de credință să te știi mântuit de Domnul, să te știi ocrutit de El, să te știi apărat de El. El este avocatul, El este răscumpărătorul, El este păstorul, El este izvorul apelor vii, El este acel prin care orice suflet poate să ajungă la Tatăl. Deci toate binecuvântările și toate harurile ne sunt date în Hristos Isus Domnul. De aceea El însuși a spus în Ioan 17. și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l ai trimis tu. Ce minunat ar fi dacă în toate bisericile s-ar pune accent pe cuvântul Evangheliei căci Evanghelia nu este altceva decât descoperirea Fiului Lui Dumnezeu, iar într-un alt loc, Pavel spune, ea este chipul Lui Dumnezeu, adică prin Evanghelie poți să dai seama cine este Tatăl în iubirea Lui fără margini, în, în înțelepciunea și în priciperea Lui care întregul Univers de El este creat și atâta perfecțiune absolut în tot ce se vede, încât nici nu se poate vorbi. Toți oamenii mari ai lumii învățați recunosc această înțelepciune nemărginită a Lui Dumnezeu când ce se vede de El a fost creat. E, și când te gândești la faptul că prin îndurarea Lui, noi am devenit fii al Lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, Domnul, pe ce altceva mai mult putea să facă Domnul pentru noi? Ce putea să facă mai mult? Să te știi copil al lui Dumnezeu, să te știi un fiu de Dumnezeu, să te știi un răscumpărat al Domnului? Când privim lumea asta cât e de multă și când te gândești la faptul că ea trăiește în întuneric, adică în necunoștință de Dumnezeu, în necunoștință de acest har, cum spune Pavel lui că și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii și lumea habar are iar cei mai mulți din învățătorii religioși în loc să-L facă cunoscut pe El, vorbesc tot altceva decât ce spun Sfintele Scripturi. Și asta este marele rău care predomină lumea. De aceea, datoria noastră a celor care l-am cunoscut pe Domnul să ne rugăm Domnului însă și Iisus Domnul ne-a ne învățat să ne rugăm ca Dumnezeu să scoate lucrătorul la secerișul lui, că și mare este secerișul, adică lumea asta așa multă. Ne întrebăm chiar din cei care mărturisesc cuvântul, câți din aceștia îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu după Sfintele Scripturii. Pentru că mai în toate bisericile se vorbește despre tradiție, se vorbește despre ce am văzut la unii și la alții și s-a tot adăugat mereu la cuvântul Evangheliei părerile oamenilor care s-au părut ca fi mai potrivite decât ce spun Scripturile și acest lucru n-a făcut altceva decât să lovească în credință. Și ăsta este gândul șarpelui: să ne ia credința, să rămână formele, să rămână formalismul religios. Asta, de asta, Satana nu se teme. Se teme numai acolo unde, unde prin cuvânt, Sufletul ajunge la credința că Isus este melul lui Dumnezeu venit în mod special se ridice păcatul lumii ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică și ținta satanică, gândul lui e tocmai aici de a lovit și o dă tocmai de aceea Mântuitorul a vorbit pentru vremurile din urmă când va veni fiul omului, va mai găsi credințe pe pământ și când ne uităm așa așa a zis lume religioasă care astăzi avem vorba aia biserici, literatură și avem și preoți, predicatori și în sfârșit, ne întrebăm oare cuvintele mântuitorului spus de el cu privire la credință parcă ni se pare că nu prea ar fi chiar atât de adevărate și e foarte adevărat Domnul nu poate să -mi mintă El ce-a vorbit așa este credința nu înseamnă închipuirea minții Credință nu înseamnă formalism, credință înseamnă descoperire, credință înseamnă acea bucurie nemărginită pe care Tatăl dorește să o dea omului. Iar această bucurie nemărginită nu poate fi alta decât Hristos în noi. Și Padre spune limpede, Hristos în voi, la slavei. Deci cu această nădejde creștinul, poate merge biritor într-o lume a păcatului, cum se vede. Se petrec lucruri grozave în lumea religioasă, în alte părți ale lumii, să știți. S-a ajuns la lucruri foarte, foarte, foarte rele, rele de tot. În seara asta am aflat un lucru care în una din țările din apus pastorii au cerut să nu mai lucreze duminica în biserică, dacă tu, ca păstor, vrei ca sărbătoarea să o și în altfel decât în mijlocul celor din cel să te bucuri cu ei în Domnul, vă dați seama până unde a putut să ajungă păcatul și multe altele nu le mai spun. Și dumneavoastră știți că la televizor se mai arată. De aceea, datoria noastră ca unii care așteptăm pe Domnul și venirea lui e foarte aproape pentru că semnele pe care el le-a spus înainte de venirea sa, practic noi le trăim. Trăim pentru că întoarcerea evreilor după 2000 de ani în țara lor și au devenit un popor de care cei toți în jur se tem de el, un popor atât de mic și totuși și totuși ca să se împlinească cuvântul Scripturii, te voi face o copită de aramă, cu care vei zdrubi pe toți vrăjmașii de jur împrejurul tău. E un lucru minunat sau în alt loc. Iată, te voi face să domnești în mijlocul vrăjmașilor tăi ca să știi că te-am iubit. Și toate aceste lucruri, când vedem, se petrec sub ochii noștri nouă, creștinilor, nu ne rămâne decât să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns vremea în care mulți dintre noi nu vom vedea moartea pentru că la venirea lui Iisus Domnul cei morți întâi ei vor învia, apoi noi cei vii care vom fi găsiți în trupuri vom fi schimbați și în aceeași clipă ne vom vedea trecati de pe pământul acesta unde s-a vărsat atâtea lacrimi și sânge nevinovat, începând de la Abel și până acel din urmă când biserica va fi repită în slavă. Asta este bucuria noastră cu aceste bucurii în lanțuri noi zilnic, eram atât de încântați și atât de fericiți cât nu pot să vă mărturisesc. Era un har să plângi de bucurie în lanțuri, în frig, în gerurile, în la reci, cum nici nu se poate vorbi. O, Doamne, ce minunat mai ești Tu! N-am simțit nici frig, nici lanț, nici nimic, ci bucuria era atât de mare că ne întrebam oare e adevărat că stau în lans sau în zidurile astea reci. Ne trezeam noapte cu zăpada pe noi, ne scotea afară noaptea dezbrăcați în sub loviturile lor. și afară, afară și afară ne culca dezbrăcați pe zăpadă gel, viscul peste noi te ținea până când eram socoteau ei când nu mai mișcăm deloc și atunci ne băga iar înăuntru. dar acele harul trăite în aceste condiții vor rămâne pentru veșnicie vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu cele mai frumoase clipe din viața trăite cu Domnul pe acest pământ unde, așa cum am spus, unde a curs atâtea lacrimi și atâtea sânge. Când aduc aminte la canal, chiar așa se spunea, acolo unde au lucrat zeci de mii de oameni în acele condiții ce nu se poate spune în cuvinte, lacrimile și sângele vă stat acolo dacă s-ar fi adunat când spuneam când se va da drumul să circule vapoarele, cred că lacrimile și sângele ar umple canalul atâta suferință grozavă, a fost ceva ce nu se poate vorbi în cuvinte. De aceea, dar pentru noi, comunismul n-a semnat blestem. Pentru noi, comunismul a semnat acel cuptor de care vorbește Apostolul Petru, credința voastră. Care e cu mult mai scumpă decât aurul, și care totuși este încercat prin foc, și deci, ca să aibă ca urmare lauda și slava la arătarea lui Isus Hristos. Deci, ăsta este harul cu care Dumnezeu a binecuvântat Biserica sa în zilele noastre, în din urmă. I adevărat, sunt mai puține suflete parcă ca altă dată. Pentru că am apucat și o vreme când în țară se lucra cu foarte multă putere și cu mult har. Era ceva ce nu se poate vorbi acum. Sufletele revedite acum, nu știu cât pot crede, când zi și noapte de la un loc la altul, tot atunare, atunare, și dintr-un loc în altul, convoi, și tot așa, era lanț de lume. Ceva ce nu se poate vorbi. Asta a fost imediat după război. Dar nu a durat mult, vreo doi ani. Dar acești doi ani a fost ceva ce, așa, ca după aceea să vină prigoanele. De aceea să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Ce poate fi mai dulce și mai plăcut decât să știi că viața pe care o trăiești este viața care nu este dată din Dumnezeu. E o viață ascunsă de ochii lumii. E o viață de har. E o viață de pace, de mulțumire, de odihnă, de bucurie prin Duhul Sfânt, care este în fiecare din noi. Ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, ăștia sunt cei ce vor moșteni slava lui Dumnezeu. De aceea să fim fericiți, dragii mei, și să îndemnăm și pe alții la credință, să îndemnăm în cuvântul Sintelor Scripturi să-L găsească bucuria, nu în altceva, că știți, toate celelalte obosesc sufletul, să știți. E o trudă care nu se merită să o faci, dar când sufletul e flământ și e însetat după Dumnezeu și își găsește toată plăcerea și toată bucuria în Sfintele Scripturi, păi asta este viața pe care ne-o dorește Dumnezeu să o avem. De aceea Iisus Domnul ne am făcut și a spus, cerceta Scripturile Că și ei mărturisesc despre mine și că în ele socotis că aveți viața veșnică. Asta înseamnă Biblia Cuvântului Dumnezeu pentru noi. Mai cântăm o cântare.